ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكل للخائنين خسئ ما دي ايت نو کې چې کوم مضمون اغدا الله د قانون مطابق وکالت کول او فیصله کول د دوارو په باره کې دی چې قانون د عدل قانون دی د دې عدل د قانون مطابق فیصلې د انصاف ټولې تقاضې پر کوي او کدار نه نپددی مطابق فیصلې نه نو بیا بظلمي امپدیزه کې یو واقعې ته اشاره ده د سبب نزول د دې آیتم د شکم آیتونه دي د دې معلوم ده یو واقع ده خو بیا حکم عام ده او زموږ لپاره فارې کی هدايات او نصيحتونه دي اللہ تبارک وتعالیٰ فرمائی اننا انزلنا يقینا من نازل کڑے دے الیک کتاب کتاب بالحق په حق سره فرشتیا سره لتحكم بین الناس د دې په رجت پیسہ لو کې د خلق په مینس کې بما په هر سر اراک الله چې خوده لیتاته الله یعې کمره حراست چې الله تااسته تخودلی د داغې مطبط پ سلو کې والله ت او مکیېږته للخ نه خوي د خیانت کوونکو دپه خوي من ج ګړه کوون دې سبب د نوزو لسل کې داې چې یو سړی دی توما بن اووبق یا بل روایت کې بشړ اغل ال اجداد ضرور دا دی د یو زغره پټکړی د بل چانه او به د دیو دی جنتی د دیچړ تک ای پښاو کارا نشی سر نو شي زما سره غلا و نه نیوي شي نو دای زغره وړیو دی یو يهودي کرای خو دیو چې داس تاسو سره زبا امانت دی د دې خودو نفس هغه خلکو داووکړه هم پدی توامہ درې داووکړه د داوی کولو نفس شکلته په اخر کې پته لګې دا چې زغره خو يهودي کړه پرته دا نو توامہ داوا وکړه لای نه د خپل ځان نه دفاع پدی لهاس راکول په دې داز کې چې دا ماغلانه د کړه دا خوندې يهودي کړه دا, دا. دا توامہ د ظاههره بانې مومن د خو نور منافق, دے. خو خبر دا دا منافق دی خو ظااهره خبره د منافق په تندیبانې خو لیکي نهدي نو خلکو کې خو د مومن په نم به د مشهور دی. اوس خبره دا شو چې غلا چا کړی نو دواامخه نه خاندان والله ټول راغلل چې دا خو غلا هوودی کړی ده او دا مومن د نو خو د مومن په کار ده د ایمان را وړی د او دای کړي د واغې کړی دی, دی او بل طرف ته يهودي دي نو پېسله خو پکاره دي چې د مؤمن په جو جوشي د يهودي په حق یو نشي دوچکم دلایل پیش کول نو زديد دلایل او پرانا کې قریب واچ نبی کریم صل الله عليه وسلم د تعم په حق کې پېسله کړه وې خو خبره ښکار شو پېسله بدل شو د دې په نتيجه کې د یو چې سمره گوايانې کولې د تو هغه خاندان والا او سمره جګړې کولې او کې دیشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودو ملګرتیا کې د یهودو د دلایل و نه متاثر شوه او په اسره د دې منافق په حق کړه وی چې ظاهرا مومن دی خو په اسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودی په حق تو سوچ دې بریده او کار جرم اصل کمدیت او مکدې ده د سړې د جیب پیسې لپس د مدینه منورې نه لړ او واپس د مکه د مشرکان سره یوځیشو خپل حقیقت او رسید چې څنګه دې پټو نو کارم هغه شوه وې زمما په حق پیسې لونه شوه دا څنګه اسلام دې چې د يهودي ملګرتیا کیږي او د مؤمن نکېږي نو د اسلام باندې بزوسو کما داغیب مبارک الله تبارک وتعالى دا آیاتونه نازل کړل او یو مکمل قانون نازل کو فرمای مونتقه کتاب نازل کړل پرشتیا سره په حق سره د دې پرځ تدخل کو په منسکی فیصلو کې په هغه څه چې الله تاسو خوده لیکار کړی دی, دی درته نو دینه پته ولګی دا چې کله تا, تا علم راغی په یو جج دغه ته علم راغی فیصله کوي په طور ته و لګی دا په حق سوقره په ناحق وسوکره نو چې کله جج څه پته نه وي نو دغه په غالیب ګمان باندې فیصله کوي نو دته ګناه خو باندې کړي په غالیب ګمان یو فیصله وکي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي وریات ساتي ز بشریما انسانما کې دې چې پتاستو کې یو کست سراشی مدعی و مدال یار یو کیږي چې چرب زبان او تیزي جبې والی او زه دا غو دلایلونو متاثر شم دا غ په حق پیښلو کما وګړیات ساتي د چا د پرمچمه ده یو مومن د حق پیښلو کړه نو یاد ساتي دا د اور یو ټکړه ده نو که خوخه یواد خل یو چته کی په شادي کې او که خوخه نو پری دي دي یل زما په پیسلم د زړه پر پرده حق حلالي ګنه او کپته ولګي د جج تا قاضي چې حق د دنې د دې بل دی او بیا هم د صفادو د وجنا د دنیا د لالچ د وجنا د د ظالم په حق کې پیسې لګې نو دا دی لوی مجرم دی او بل هغه سوق چې دا ټول کیسټډي کی وکيلان دی وکیل دا ټوله مامله وکیل خپل سٹډي کی اور تو پورا پت اور تلگی تا دا زما موکل دے په حق دیو کپنا حق دے خو خو وکیل خو اغي چې حق نا حق کی او نا حق حق کی زما په زمانه کې خو وکیل خدا سی یو خبره دروغ ده خود دا شي دلائل وی چې دا دروغ رشتیا کړل او خبره رشتیا نه خود داسې دلائل وی چې دا دروغ سابت کړل نو ویدہ ماهر وکیل دے خدا خو ماهر وکیل نه دا خود دروغ جن دے او دے خوخائن دے د دا خیانتگر ملگرتیا پلہ خیانت دے نو دلتا اللہ و فرمائل لی تحکم بین الناس بی ما آراک اللہ چیتا دا خلق پو منس کے پیس لوکی آغس, آغس پا ذریبانی کم چیتا تا اللہ خودلی دی یعنی دا حق دے او دا نا حق نو خبره خداړه چې فیصله په قران او سنت باندې وشي یو ساده مطلب یې دا چې په قران او سنت باندې فیصله حقم دغه دی او قانون هم دغه دی خو بل په معاملاتو کې چې تاسو خبره وکړئ راشو چې دا په سره په حق دی او دا بل په حق دی نو بیا په کار د چې دا حق او د ناحق صحیح فیصله حق ته حق وي او ناحق ته ناحق وي ورسره فرمایي والله تک للخوااینی نهښستوي ما او تمکېګا د خیانت ګرو د پاره جوړ جګړه کوون کې خیانت ګر سووککرې هغه سوک چې ظلم می کړی دی هغه سوک چې ګنای کړړی ده پر د حققی خوړلی دی پهې معاملهې پهنا حق دی د دو وکییل مجوړی گا د دو وکییل مجوړیږ د دو د پاره جګړه کوون کې وکییل جګړ کې که نه دغ دپاره دا سره په حق باندې خبرته په دره کیسه وکړه ته په حق ده خو بیا ورته وای کړه کې مې وګټو کمې وډه ګټو دمره پیسې وراکه چې کم دې کې کیس په حق ده بیا خو وکیل خبره کوي ته په حق اې او ځمستانه پره لګيایمه ک ګټیو کنه ګټي پیسې راکه او کنه راکه هغه به له خبره ده خو ته په حق اې نو دا حق د پر پهګړ د وکیل جگړه کې د فرمه واللهته کل للخوا اننی نه خويما د ظلیم دپاره د غناګار دپاره د اغز چا دپاره چې پرې هې خوړلی دی د خوړلوې راضې کړی د د پیسوو په یوس کې د دیو د طرفه جګړلو مجوړی جګړه کوونکې کا و کالت کوونکې کا مجوړیګا د اغچ چاغوی چا خیانت کړی د زول می کړی دی وست او بخنه غوړه د الله نه ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله بخون کې او مهربان دی ولا تجادل عن الذين يخطئون انفسهم داور ورپسې نور ولا تجادل او جګړه مکوادانې کسانو د دا طرفنه داوی کسان بالکل کتا سو خیال کړی وکیل مخاطب دا دی لگیا موکل دا زموږه زمانی چې کوم وکیلان دي چې دې لګیا دي د خپل موکل د طرفه جګړه کوي نو جګړه کا وا خدا هغه کار طرف نه چاغه په حق ده ولا تجادل عن الذين يخطنون انفسهم جګړه مکوا دا خلکو د ترپنا دلته برابراس سبب د نزول خدا ده سبب د نزول سو دغه سړی ده د دغه طرفه جګړالو مجوډهګا جګړه مکوا ځان سره خیانت کړي دي يخطنون انفسهم چې دوی خیانت کړي دي خپل ځانونو سره خیانت کړي یې دې ګناهونه کوي ارتکاب د ګناهونو د لوی خیانت دی ان الله لا یحب یقینا الله پاک نه من کان خوانا اسیما هغه څوک چې خوان لوی خیانتګر او اسیما ګناګار لوی ګناګار ډیر خیانت کوونکې ډیر لوی ګناګار دې دیو د پاره دا الله نخواښی نوله نخواښې او ت دغوی و کات کې نو تاته د الله سر جګړه کې ک چا سر جګړه کې یستخفو من الناس دیو پټی د خلکوناغسه دا خبرې والله یستخفو نه من الله یعنی د خلکو ن پټولی شي خ دا الله نې نشي پټولی هو معم او دا الله د دوو سره دی وه معم او دا الله د دوو سره اې دا یوبېتون کله چې یو د شپې په ټې مشورې کوي ما لا یرضى من القول اغه خبرې چې الله نه خوخی اغه خبرې چې الله الله د خپل علم په بنیاد او د خپل رؤیت په بنیاټ چې الله دی ویني د دې سره ده وکانه الله بما يعملون محيطا او دې الله په هغه سبن چې دی وې کوي احاطه بیا فرمایله الله ها انتم دتوا ما خانه دانواله مخاطب دي دی خددي دی پرانا کټولغه خلق چې د ظالم وکالت کوي د ظالم د پاره جګړه کوي هغه ټول مخاطب دي د زمند زبانه څومره وکیلان چې د کنا نو تاسو ورته وکه د یو ته عمرس ودایته نه دیو خستړي دی کی ها انتم ایتاسو هؤلاء دغه خلقو جادلتم عنهم تاسو جګړه وکړلې د دیوډ طرفنا عنهم د دیوډ طرفنا فلحيات الدنیا په ژوند د دنیا کې نو دنیا په ژوند کې هم جګړه وکړله فمای یجادل الله نو څوک په جګړه وکړي د الله سره عنهم د دیوډ طرفنا یوم القيامه د قیامت ورځ په دنیا کې تاو وکالتو کوئ نو په قیامت کې بے دا اللہ پا مخ کی وکالت سوک کوي تا کولی شی بیا او بدری د دا قیامت پورز چی دا پا حق دے دا ظالم مظلوم دے او مظلوم ظالم دے دا با د قیامت پورز د الله په مخ کی ہوئے بیا ام من یکون علیہم وکیلا یا سوک بی دیو دا پارا پا دیوبانی نگرانی نی دیو دا پارا حفاظت کوونکې دا لا دا عذاب ناغب سو کی دیز دیکی کزمون وکیلان حضرات ام پدیبان غورو کی او پدیبان سو چو کی نم دا یا تو نواللہ کافری یوزے که بسٹرک بار که مام در سرکو دا یا تو نمی طول وکیلان ناستو فلوی تعداد که دا بار طول وکیلان ناغی نروست خبر او یقلن در پا غور او یو آوری دا خوروستا یو وکیل را ہے وغماتا باقای دا دا خپل آغا کتاب ایتکس آف ایڈوکیسی دا غی عباراتو الوستل ویچ دا زمین چکم وکالت دی دی چکم مخلاقیات د یو دا دی چکم مخلاقی یو زابیتا دا ویپ آغی کم را تا دا سپا سپا لی کری دی چو وکیل با کیس طول سٹڈی کی اخو آد انگریزی عبارت مال طولول او کده پوشو چې داتې کمکه سمتره غلې ده دا سړې په حق نه ده نو دبا نه لازم دي چې ودره کړي دا کیس پری دي اې دې د زمونږ په دې نظام کې مخلافي ضابطه دا غم دقدره قوه حق او ناحق بیا دا غوي پولیسبالي بل څه دی او د اسلام پولیسبالي بل څه ډاک سربري کې پره پی نو تب ګوري د الله په نيز په حق سوک دي نو کپته ولګره په حق ده نو جګړه او که پتهولګید په حق نه ده نو بیا جګړالو مې جوړېږي او دا د وکیلانو تفقدم را اهم تفقد زمو په موشرکه هم په دې موشرکم کو وکیلانو وغواړي کنه دا ټول سمره دا کرایمز برانچ چې د پولیس دی کنه دا به بند شي دا جرمونداره رجسٹرل به بالکل بند شي او دا غي بنیادي وجو سدار سو کم چې جرم کینو دوړم به زاند پر وکیل بلاره وکیل بزمو وکالت کیده وکیل له مغیر خدا غکار کیږي نه او د دې زنه بلځه ته خوښم دغه وکیل له برازي نو کله یو ځلې ټول وکیلانو د عدالت په دیت اتفاقو کی چې موږ بر ظالم کیسه ناخلو د ظالم ملګرتیا و نه کو تاسو وای څوک بظل جرم وکي دي بیر هدا پوری د وکیلانو برخه د پریکې په دې جرایم کې موږ د دې ویسر چې د هر ظالم او د مزلو ماړو پرښت نه کوي بس راشو پیسی گٹیو کا خو چې کیس را شو پیسې غټیو کبېلی دغه قانون دی کنه چې وکیل نه خو بیا څو پیسې نشي غاسته د دنیا کې بیا وکیل نه ترې چې تر ته دوا یا سپقلارو نه غلي غونې د مانو ته پوسو بیمه خو خسره مې دازمداري دا وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها نیشته ده هس یو ځنده صرفیز مکه کې مګر رزق په الله ده نو مایه لري رزق الله درکې رزق ځمېداري د الله ده او چې څومره مقرره ده هغه نه زیاتې ده نشي او چې څومره ده راغې نه کمې ده, ده اسم نشي هیڅ هم نشي کېده بہرحال د معاشره دغه صف کو بریاتون کېد پر سره مخاصب ده وما من يعمل سوءا اور اسوک چې بد عمل وکي او یزلم نفسه یا پخپل ځان باندې ظلم وکي سم واستغفر الله بیا بخنه غواړي الله نه یجد الله غفور الرحیم الله بيامو مبخون کیو مہربان ومن یکسب اسمن ورته ګناو کړل فائده ما یکسبه على نفسه نو دا ګنا دی چې پخپل ذمہ داري باندې پخپل حق کی ګنا کی ځان ځان ته نقصان رسې وکړ او کان الله علیم حکیما وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً نَّرْغِسُهُ بِخَطَأٍ وَنُقْنَا أَوْ اسْمًا يَغَطَّى غُنَا مَعْصِي خَطِيئَةً يَنِي وَرَ غُنَا أَوْ اسْمًا يَغَطَّى غُنَا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا دا اوس بلواوري عام مواشر مخاطب ده یو طرف ته خو وکیلان دی کنه یو طرف ته عام سره عام انسان مخاطب ده او کا عام ذهن شي دا ټول انسانان سمشي دا څو وی د دې ټول حیا سبدنه د جرایم ختم شي نو هر سړی دې ایت متوجي شي اس جرم بنی د دې پولیس ټاڼې ته به ساجته مراد شي فرمای او مې يكسب خطفيته سوکه وکي او اسمن يا غټ ګنا وړایالو يا سمير مبهي بریان بیا پدي ګنابنی پدی جرم باندې دې متهم کئ یرمی ولی ینه تهمت لګید ده بریان فاغچا چاګا بی ګنای بریان به بریده د جرم نه جرم نه دا کړه هغه ته الزام لګه تهمت لګه فقد احتمل بوھتان و اسم مبینا یقینا د بار کو بوھتان نه لوي الزام و اسم مبینا ر ر نوقد دایو شي به دمونګعملکو نوجرمونونه او دا ټول ممسلي بهزګحلشي ولوله فضل الله عليك او رحمتوو فضل الله او دغ رحمتله حمة توائف من نو قد کړړو یويړلی د دوونه دللووك چې تاخ تاې وما يضلونه او نشي خط کودي إلا دفسههم مجر خپل زانونه وما يضرونك من شيء او ن چې ضررر سو شيء دوسته الله عليك الكتاب اوناازل الكي د الله تاب الكتاب والحكممة او حكمت علم م کوخ د د تاات ماغسه لم تتكون تعا جته مخک پ نووه د مې پ نووه مران احكام د شریت ختاته نو معم ذکه الله نو نازل الكي وكان فضل الله عليك عظبيما. لا خیریرپې کیررم من ننجوا هم نشته دڅخیر په ډیرو مشوروکې دا ننجوا پټې مشوریت وئ الله من امرهېصداقتن مګ اغ چا چې حکم وکوو د صدر کې ې پټې مشوریت د دی د پاره کوي دصد کې حکم کوي او معروف یا د سنی حکم کوي او الااح بين الناس یا د الااح په مع د خلکو کې خبره کوي ځانله سخبره سخبر جوړي. چې د خلقو مهنس کې اصلاح و نو دا اجازت اجازه دا, دا بلکې ضروری ده او من يفعل ذلك تطاع دا کارو کوي ابتغاء مرضات الله درپاره د رضا ده الله پسو پنوتیه اجرن عظیما او من يشاقق الرسول او هغه چا چې مخالفت کوو د رسول من بعد ما تبين له له الهدى د دې پس چې هغه ته هدايت خو واځي شو وي او يتبع غير سبيل المؤمنين او څا شو سوا درویش د مؤمنانو نه اینه د مؤمنانو د لارې نه بغیر بل لاړه اختیار کړه نو ما تولا او دې مونږه غو طرف ته جدي ګرځي چې کوم طرف ته زماري طرف ته به ور وشلو د دغه تو چې دې د دې فیصلې نه پس لار مدینه پرې خوده مکه تر مشرکان سره یوځې شو خود دې نه پس غټول خلک چې دې وژن زما کار نه شو زما خبره او نهمه نهلی شوه او د ایظیم د ظلم زلم خطای کړی دغل کړی ده نو دلته ټولم وامانو ته او د خو کمرانانو او د نن سبا د سیاسی پارټی او د جمعاتونه او د دو دا حکومتونه دا زما پارټی والله د سبه نو میرټشي د میر دی تهویلې کېږي چې زما پارټ والله دی زما جمعات واله د ما سرې قبانې ورک کړی دي. نو ده هرڅو قرباني چې ورکړي دي خدای کیس کې کی پناه حق ده نو چې پناه حق ده نو د د حق کې فیصله کول دي لوی ظلم ده نو دې کتا پری دي نو شل زره دی پری دي د دې دنیا د کارون د پارکتاس رسوک ملګره ده نو د دې نننن روکسټ شې دا واپس کا باغ کارونو او باغ په دوه باغه ولټونو او په هغه حکومت به څوک اجازه په انجام کې ستاده په ربیات جهنم اور دی. جا حق پیسلو نکڑا. او دا چې حق فیصله وکړه او داغه پنځبانې میرټ د قران او د سنت قانون نه دی داغه پنځبانې میرټ خپل سره خپل ملګری خپل رور خپل جماعت والی دیت د انصاف او د عدل نظام نه وې لګيږي دا د ظلم نظام دی نو د دې چرته زینو الپدېزي ونسلي جهنم او د در ټیکانه جهنم د وساعت مصویره او د هر بد ټیکانه دا ان الله لا یغفر و یشرک به یقین ان الله بخن نکي زی چا غسر شرکو شي داغه په زی د بل چا بندگی وشي د بل چا خبره ومن لې شي نو الله دا نبخي و یغفر ما دون ذالک لمن یشا او بخن دی نسیوا چی چاہتے خوخشی اینا نورو گناہو نوالتی چی کل خوخشی بخن و غاڑی توبہ و باسی نبخی او شرک با علا بخی چی شرک پریلی او ایمان قبول کی او توبہ و باسی داغی نبغیری نبخی او کل دی سر مرشوی نو نشتر و ما یو شرک بی اللہ او آغا چاہ چی شرکو کدا اللہ سر فقد ظل دل دلالم بعیدہ دو دې ګمراه شو په ګمراهی لری سره د حق ماده توحید نه او يدعون من دونه دیو نرابلی د الله نه سوا یعنی معبودان چې کوم جوړی دیو نرابلی د الله نه سوا نور سو الا اناسن مگر اغه نمونه دخذو دا چې دوی دا سمر بوتان جوړ کړیو غنه د مرواد او د نائله او د عزاده دا ټول د خذو په نمونه باندې جوړ شویو دا دی ویانه رابلی و ان يدعون الا شيطانا مرید او دیو نرابلی مګر شیطان مریدن سرکښولانتي لعنه الله لعنت کړل په غبا نه الله وقالوا د ویليو د شيطان چیلنج ور کړو هغه چیلنج سو ویليو لاتخذنا ذبخه مخا ليس ما اخلم با من عبادك استاد بندګانو نصیب مفروضه حساب مقرر مقرر حساب څنګه مقرر حساب د دیو د وختونو نه به حساب اخلم د دیو د مهنتونو نه به حساب اخلم یعنی د کې به زما برخه خامخای دوی د څومره کوششونو کې یغي کې به زما برخه دوی د څومره طاقتونو او سرعت دی کې به زما برخه دوی د څومره قابلیتونو ورسره پاغي کې به زما برخه څومره چمال د دې پاغي کې به زما برخه سمره چور سره اولاد ور سره د دیو اولاد دی په هغه کې بځما برخه ای زه بخپله هیڅ خامهخه خپلما دا ټول بځ زر خرابوم ګندکوم به ورته ولا اذللنهم او زه بخامهخالو ګمره کوم ولا امنینهم او زه به ورکم زوغان ور کوم تمناګانی او ګدیو ګدی او زه به حکم کومه په د یبت کو نهعادزان الحام نودیوب پرې غګونه د ساارو دا څنګه چې د مشرکانو طرقوه د ساري غک ب پرکوو یو وخې چې به 15 ب راړه د یا به ل بې راړل د دو د هغېنفس بهې ددي غګونه دا زمونږ د معبوط په نوبانې بس ووق دی دته بسو سنو یو کار بهم ت اخلي داټوللي زې داویش یتان ویدا ب ز کوم دیو بنا غوګونه پر یکه یو سوق به سوریکه یو سوق به سکای دیو خاص مقصدون د لپاره ولا امرنهم او زب دیو ته حکم کوم فل یغیرن خلق الله نو دیو با بدل کی خلق د الله یعنی کوم چې الله څنګه پیدا کړی دی دا پیدایش بدو بدل کی یو مانق د جل الله دین به بدل کی او بل الله چې څوک څنګه پیدا کړی دي سشي څنګه پیدا کړو د کم مقصد لپاره پیدا دی نو نذبه راغه خلاف د استعمالولو تر ټولو تر بلما نو کوم شی چې الله څنګه پیدا کړي دا کار ته اخلي نذبه هغه سازش کوم چې دی ویتی وا نخلي او چې کومه حکم کړي دا کار بددي نن نه اخلي نو هغه نه به اخلي او څنګه چې دا الله پیدایش دی جب اللت دے و دے دی ولادت دی او فطرت دی دا فطرت بټول بدلو نه بده کې چې سمرا مفسرین نو لیکل کړی دی چې څه څه فکر راځي نو بشمره خبره خو کارخ کارخ خبره یعنی بده کې زب به بدل کم خلق د الله عمل د قوم لوط کول دا بدلول د خلق د الله دی د دې لپاره دا, دا, دا نه دی پیدا د نو سره بطګاری کول زپت ولادت ان ولادت بندول ولادت بندول چې بچی پیدا نشي د خاندان منسوبه بندي ټول نظام درې مستار کړه هم دغه شان راهبانيت خپل ټول ژوند او د عبادت بندګي پر خودل او غلې غنې په ګټ کې ځان بن ساتل جب زما تخوا بهر خراب نشی ام دغشن در خزو د سړو شندول به اولاد جوړول کله زنانه شندول چر د اولاد ونشی دا شی طریقې اختیار کله چې بچی پیدا نشی د دې اړو د سره غسباب ختم کړي شي او یادا چې نارینه نا شړې نا مرد کی چې د دې بچو د پیدا کولو د صلاحیت ختم شي او د سړو نه واجسرا جوړول دام نارवाडी دام پیدایش د خلق د الله دی ام دغشان زنانه د خپل پېتري خدماته نه منحرک کول او بل ترتیب تبوتل د هغه پېتري خدمات چې داوی کور دي یو محدود ماحول دی د عزت او د احترام ماحول دی د دینه بهر توستل تو او د خل نه سړی جوړول د سړوں کارونه ته غستل دم فل یغیرن خلق الله در شان زنانا کلا کلا خپل خلق او هغه بدلی نو کلا وریزی وباسی کلا غاخونو کې پاسلی زیاته غاخونه نری کی الله چې څنګه پیدا کړل دا, دا پیدائش خوخنه ده د زند لپاره خالونه ولګي او د سمره دا غونه څنګه لګي ناری نه چې ګیره خړی الله یو شان پیدا کړي خوخي زنانې یوشان پیدا کړې ده ناری نه بل شان پیدا کړې ده دا. دا زنانه شخصیت یو شاندې هم پدې کې دا, دا غي حسن ده دا, دا نه شخصیت بلشان شاندې هم پدې کې ده د حسن ده بدلول فلا یغیرن خلق الله دا چې سمره الله حکم کړي ده دا کاردا څو کې دا صفائی لاس ولیدلی سنانو د خپل نکونه نه د شوګدکړی پته لګی چې دا چرته انسان د انسان لاسونه لري سبر شېد او باز یینو کې اگر رنگونه اگر چې د خایس او د خوبصورتۍ لپاره بعضی رنگونه لکه د نکریزی په شان چې کم رنگ دي او داغه لپ نه جوړی کې ناغه اجازه دي خدای دین علاوه دا چې لپ ور کوله وغه پالش او هغه شیخ سیزونه لګول ژرې باندې نوک بالکل یا یاد بدن کمه بله حصہ بالکل پټشي نو بیا خو ودس نه کیږي ځکه چغزل لمدیږي نو چا ودس نه نو بیا مونږ نه نو بنیادی خبره چې دا بدن څنګه د الله خوخدن نو هغه سي جوړ کړي دي فی اي سوره ما شاء ركبك په کم شکل کې چې الله اوختل نو ډېر خیسته ته جوړ کړي دي فی احسن تقویم تا پیدا کڑی نو, دا... نو شیطان ویداز دابا دا بدلی دا, دا کار با تیخلم دا کار با تیخلم واللہ فرمایوے مے یتخذ الشیطان ولیًا اغه سوک شیطان خپل دوست وګرځي من دون اللہ سواد اللہ نہ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَمْ مُبِينَا نویقنن دیت تاوانی شو لوی تاوان بانی پا لوی تاوان دیوالی شو سریح نقصان بیامن یعیدو هم دیو سر وعدی کئی ویومن نیه موتمن ناگان وما یعیدو هم امیدون والا ورکی وما یعیدو هم الشیطانو او وعدی نکی دیو سر شیطان ایلا غرورا مگر ددو کئی اولائک جهنم ذلک خلق د دیو ټیکانه جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا بیا به نم می دیو د دینه د دینه سم پر او سلطیخته ولذین وغه کسان امنو چی مان را وړو نیکو ملو نیکڑی زرد چ داخل بکوم دیو جنتونو ته چې بهیګ بلانده ر دینه نهرونه دیو به همیشا مشوسیږي پدی کی دا وعده الله دا حقا ثابته ومن اصدق من الله قیلہ او څوک دې دی رښتینې را الله نه پوينا کې لیس بيامانيكم نشته د انجام د کارstasو پرځوگانو او پو میدونو ولا اماني اهل الكتاب او نه میدونو د اهل الكتاب مې يعمل سوءا خبر اصل کړه دا مې يعمل سوءا اغه چا چې عمل وکبد بد, بد عملي وکو یوجز نو بدلب اور کړه کی جِدته داغي ولا یجد له من دون الله وليا ولا نصيرا او د بیا دممې د خپل ځان د الله نه سوا بلې څوک او مددګار ومن يعمل من الصالحات واغتاج عملك نيك من ذکر او انسا نار نیو کزنا نوی نو دا फरक نشته چې د چا عمل بزیاتی او د چاغه بکمی نار نیو کزنا ناو چا عمل وکوه او هو مؤمن او د مؤمنو فاولائك يدخلون الجنه ديوب جنت داخليږي ولا يظلمون نقيرا او ظلمونه په نشي د یو سره ذره بر معمولي ومن احسن او څوک د دی ډېر ښېسته د دين په لحاظ سره انه خمو من خ دين والا وسوكي مما دا غچانا اصلب وجهه جخپل زان اس پارو خپل ذاته حواله کو لله الله تا یعنی دین خالص کو الله د لپاره او هو محسن او دی موحد او محسن احسان کوونکه د توحید قائل دی عقیده د توحید ده او تبع ملت ابراهیم او تابع دارې وکړه د ملت ابراهیم علیه السلام حنیف چاغه 100 او الله ابراهیم خلیلا او نیول الله ابراهیم السلام خلیلا دوست ولिल्لہ ما فیسماوات و ما بالارض و کان اللہ بكل شیء محيط او دی الله په هر څه باندې حاتکه و انکه و یستبتونک فی النساء دی دوستانه تپوس کی د خزو په اړه کې قوله الله یپتیکم فيهن دی ذکر دی فتوا جواب رد ده دا جو چې کوم تپوس کړي ور زده نارو کې د جواب لګوست را روان دی خودلته الله ورته فرمایي دی تپوس کی ورته الله فتور کوي تاسو ته د زنانو په اړه کوي و ما او هغه صفته در کوي یو ته علیکم په کتاب چې لوستې کیږي په تاسو باندې په دې کتاب کې د سورې نساء په اول کې چې قوانين بیان شوي دي اغم فتور کوي فيتامن نساء اللاتي په اړه ده یعنی په اړه ده یتیمانو چې لکو او لا تؤتونهن تو, جدارك و تاسو هغه ته ماغهس كتب لهن مقرر شو وی لا غو د پاره وترغبون ان تنكحوهن او تاسو رغبت کو وی دا, سر دا مال و سره د نکاح کولو چې کله مال او جمال دوانه برابرې او بیا وترغبون بلا مان دام در تاسو دا, سر نکاح نکاح دا, دا, سر دا و سره نکاح نکوي دا و د نکاح سره د نکاح کولو نه مخ اړو یعنی نکاح کول رغبت پپکی او رغبت دا غینه دونو کې فرق دی په دې چې رغبت یعنی د خوښ دي او د نه رغبت مطلب خوښ نه دی والمستضعفين او په تودر در کې تاسو هغه احکام چې د مستضعفين او د کمزورو په اړه کې من الیلدان چې معشومان مشومان دي وان تقومو للیتامه او په دې خبره کې چې تاسو او درېږئ قائم شئ د یتیمانو لپاره بالقسط په انصاف وما تفعلوا من خیر فإن دي انصاب نمطلب عدلو كي ميراسم متور كي مهرم متور كي وما تفعلو من خيرنا سجد تاسو نيكي كوي نكوي فإن الله كان به علیما يقناً الله تبدي علم لري وإن امرأة خافت من بعليها او أو كترطة يوخزوا جاغت خپل خاون پا بارك يريد نشوزن ده نشوزن چه ده ديزه ماسره بغض پیدا شده دا بدخوياينا او ارازن یاده بیروخینا چې خاون پهړه کې زبانه بیروخی پیدا شویده ان زمانه ژر اوریدلې ده فلا جناحه علیهما نشتری پر دوانو باندې پر زوجین او څنګه گناہ ایصلحا بینهما صلحا چې دوی په خپل میں کې سصلحه وکي و الصلح خیر او سلح غور ده دا, دا یو قانون دی تاسو په غور سر واوري یو زنانه ته پته ولګی دا چې خاون پما کې اوس بیرغبت ده یعنی هغه زونه په ځان کې هغه اسباب په خپل زنانه ويني چې خاون اوس باکې رغبت نه لري نو دیږي کې بیا دا خزه سو کې دا سره د دل تلاق ورکو دیری جدا شي کناسبل سهل شتري یادار چې کدي دي زنانه سره رغبت نشته له هم نو بیا هم د دې سره هغه شانت عدالت او هغه سلوک کوي او د مجبوره دي ایې قانون د نو دل تهکه زنان ته پته لږې ده دا او ظاهره خبر زنانته چې پته لګې په د سړی پهړېې غبتی پیدا شوي ده نو د دیاجازت دی چې د تلاق نهدیو ځان بچ کې او په خپل مینسې په دی خبره والسول هو کې چې زنان ووي چېګ چې ستا راغبت نیشتهلی په ماکې خو زد هغ به اوجودم تا سره اوسیدل غواړمه سهکوو په دی چې زبر سبازی س بعضې حوقک دبرداره نو ګراده شوه او په دی باندې صلح وکړه نو د طلاق نه دا ډیر بهتر ده چې دې ته سه حقوق نه د او سه حقوق او تخاون ورکی او دواړه یوځو وو سګي نو خیر والسلو خير صلح غره ده ام دغه خپل مېس چې دی خبره باندې صلح دا بهتر ده د غره ده او احذرت الانفس الشحا او حاضر کله شوې د نفسه بخل شوه تګدیلی حرس نو د زنانه طرف نم تګدیلی رازی او د سړی د طرف نم تګدیلی رازی د زنانه طرف تګدیلی دا د شدت خپت او لګي چې زما د پاره د دي خاون پر لکه رغبت نشته داغیا اسباب په خپل لکه محسوسي چې دا دا, دا وجود په ما دا او داغه باوجود داغ نم بیا هغه سلوک غواړي کم چ دی یو مرغوب خص سره کې دی شي او واخ گزار خبره بلد به نشوملاوی دی او بلته د سړی تندلی دا ده چې د تطه ولګی دا چې زما لري خزه ته خپه ولګی دل چې زما پرړه کې ده دا خو زما د بیرغبتي باوجود زما سره ژوند تیر ولغاړي او د بیام غیر ضروری تور د زنانه د باوی د سرزياتې کې ظلم کوي د دې تندلی دا ده نو د دوړنه تنګلې نه زانو ساتي و ان تحسنوا او کسو دديجهازت خوشو خو ک تاسو خصلوکو کوې ااحساو کوي تتخواو او خدا ترسی اختیار کي ان الله کان بما عملونه خبره د یقین الله پاانه س تاسو کوی خبردار دی ولن ت ان تعدل بين النساء او تاسو خطاقت نظرې چې پورپور عادهلوکې د خلک د خصو په مننس کې پهژړکه د وی سره میه ډره در سپاتو پهوج دبل سره لګ کم ده نو دا د زړه. رغبت کی زیات دی پدی خو تاسو ننیسي پدی خو تاسو ننیسي خدا کتا سو چرته کې پظاهره کې په حقوق ادا کولو کم مکمل مائل شې بل ترته نو دغه د ظلم بیا ولو حرستو مگر کتا سو واړې په لا ته ملو کل المیل نو تاسو ممه ورکېږي ټول مهلان یو طرف ته یعنی مېو طرف ته موجکاويږي پته ضروا کل معلقه نو دا یوخدو جدول کړيدي دا یو د سپریلي معلقه چې نخ د استخاري چې خزه او تلاق دې نه دی ورکوینو د سیم نه د جن نه د خزه دسی, دسی یا یو خد په کور کې او ساتي د ځان سره او ساتي او بل خزه دسی یو ځای کو ساتي د سره د سر ملاقات لکېږي او در شان په حقوق جمع یو خزم محرومه کې او د بلی خزل دا او داغي بچو لطول مالور کې کله کله سره ویژه ژوند کې اختیار لرما دا خپل ټول مال د یوې خزي په نوم کوم نه په دنیا کې خو په نوم کې تر دی مالکیت خطبه الله لز دې ظلم څخه جواب ورکې چې یو خزه تا محرومه کړه او دا ایواز د خزي محرومه ول ندي بچی محروم شي او کله کله یو سره خپل بچو سرزياتي کول غاړي نو غیب مور محروم کی او پر ټول جہدا په بلخزه بسول کی نو ظاهر امرت خپل محروم شوه و ان تصلحو او کتصو اصلاحو کلا د خپل ځان و تتقو خدا ترسي اختیار کړه ف ان الله کان غفور الرحیم و ایتفرق او کتر د وجوداش دوان یغن الله کلم من سعته نو تاسر دا غم کو چې کدا خزه ما پری خو ده نو تبو برباد بشي د رچک مزه پرخو ده بس د دل کې چې مداوا او رازق ټول زو او بس تباو و برباد وي نه او خزد امداد دا ګومان نکي چې کزې پرخو ده من طلب بل سو خز اور کوي زي خدا سي خدا سي لري او دات سره یو د سره به سو گزارو کې نو تم دا خیال مکو وا اي تفرقہ کدا زوجین دواړه جدا شو يغني الله كل من ساعته الله به هر یو به پرواکې دیوبل بلنا د خپلې پراخینه د خځه په ملا فوساتی ته موایجه دي په خپله د بسنګ دا, دا ته یې سہاره وسوګي زوخ په بل خزو کوم نو دا وسکې د دې ذمہ را لحه او او خځدم دا نوې د خاونته په ستان استاد نیمو بدل بل وکان وکال الله واسعا حکیم او د الله وسیع یعنی واشر د فراخ پراخ دست دې چې څه غواړي چا تورګي د خپل مخلوق د پاره په پزل کې وسیف پزلوال دی او حکیم دی حکمتوال دی ولله ما په سماواته او ما په ارض دلت نظم کې او د اسمان ټول په مراد دی چې ور خاص د الله د پاره دي هرڅه چې پاس مانونه کوي په پزمه او یقینا وسیعت کړی دی مونږه اې تا کې حکم کړی دی مونږه به کسان د کتاب او تور کړی شوو یا کوم او تاسو انتق الله لانا ویریږي و ان تکفر وک تاسو کو پرکو ف ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض د دې د دې د استغنا بیان دی برا خود زمکه اسمان د پرغه خزانو بیانو د ته بیان دی د استغنا چې تاسو کو پرکو ایت نو کو نو د الله د پاره د زمکه او د اسمان ټولې خزانه دي تاسو ته هیڅ حاجت نشته دی وكان الله غنيا حميدا جلا بفرواد فكل مخلوقنا حميدا ستايل شوي ولله ما في السماوات وما في الارض فتيزيکي رحمت او د کار سازي اظهار دي د الله دا, دا الله لپاره چې پاسمانونه کوي پس موږ کې دي وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيل انكار ساز ايشا الناس قدرت او خلکو تاسو بل لري کوي یاتي او نور خلک براولي وکان الله على ذلك قديره او دي الله په دې باندې تو قدرت والا من کانه یرید ثواب دنیا سوق چې دنیا ثواب او اجر غواړي نو دا الله سر د سواب د دنیا او د اخرت د دواړو وكا الله سميعا بصيرا او دي الله ورې دونکو ولې دونکو يا اي الذين امنوا اي مؤمنانو كونوا قوابين بالقسط شهداء لله شي تاسو ولار پا با انصاب بانی گواهان لله خاص دانلا الله دا پارا یعنی دا انصاب علم برداران جوړ شي د ظلم علم برداران مجوری گئی ولو علا انفسکم اگر کدا گواهی استاسو پخپل زانون ولی نی یا پخپل مورپلار ولی نی پرشتداران ولی نی ای کن غنی او فقیرن دم کلا کلا وکیل وکالت کئی گنا او کلا کلا په پا معاشره که مدد کهو د قومی سملی مينبر او د صوبايي سملی مينبر او وزیر سیبو بلو بل د یو کس حمایت کوي بس وځي کوي هر چې ډیر زیات غریب دي په ناحق د ظلم کېړه د خو غریب دي بس اوس رزق و لاړې ما دي زه کې ته دا د تاسو غریب دي که هر څه او کله کله بل خبره وي یو سره مالدار دي لوی خاندان د ارضیاتې کړه دغه کډر نه اوس جدا کیږي خو ټول خاندان بره جدا کیږي د قوم مسلم براته پیدا شي نتیجې انصابه کې مسلم د قوم نه پیدا کیږي یو سره په دې حياتابات کې یو لوی خاندان سره د دې زمينبر دودې ځید نماینده او هغه ظلم کړه او د اعلان داغه برهاتو کی براته اعلانو کی زمام ملګره دې لوی خاندان خو ظلم وکړي دا یو نه لیک خپشي ودې په دې په دې شل نور ملګری شي الله ډېر غیرتی ذات دی ودې ځکه الله یو بل خبره کړی دی د ټولو ته خطاب دی ییکن غنی یا او فقیرن کده غنی وي مالداری او فقیرن یا فقیر دی غریب دی فلله اولا بهما نو یاڅاتې ودې ځوانو الله ستاسو نړیور مهربان دی نو دا الله قانون دی مهرباني دی دا چې دی پاقیر و غریب ظلم کڑه دا د دی ظلم سزا ملاؤ شی دا اللہ میرا بانی ری پده او دی غرق سڑی تا دی مالدار تا دی مسزا ملاؤ شی اللہ فستان دیر میرا بانده دی. تی مدد مکوه فالله اولا بهما فلا تتبعو الهوا نتاسو تابداری و نکی لخپلو خواهشاتو ان تعدلو چی تاسو دا عدل نواری این ظلم و که انتعدلو ان تجاوز و تاسو د دا حق نا داسی نیچرتا واوڑای د حق نه د خواهشت په غلامه کې که داستا خواهشات دا دنیا ستا دا دنیا تمیو لالچونا ستا دا دنیا مفاد و سرالگی دلی انو تا حق نه واوڑای و انتلو او تُعرضو که تاسو سوچ کوي ججانم مخاطب دی وکیلانم مخاطب دی که تاسو چرتا و ان تلو جب واڑ وای خپلہ دی ور دوکه وای اگر تمنی لگی لیفتی بات کہی داسې په جبکه خبره داسې مرود ورکو او خبره دی پیش کړه چې مقصودی خبره بدل شي الټه او تو یا تاسو اعراضو کو دریشتیاو نم ځان یو ترتکو سچایسي پهلو بچایا نو سبي ف ان الله كان بما تعملون خبيرا نو چل دا چلول په خبرو کې تا وکړو خلق لجدو کا ور کړا خو الله لجدو کا نشور کولې خبردار دي پر سباني يا ايي الذين امنوا اي مؤمنانو ایمان راوړې په الله باندې او داغه پر رسول باندې او پاغه کتاب باندې دا ترالېګلې داغه په خپل پیغمبر باندې او پاغه کتابونه منجرالېګلې د دینه دی دی دی دی مخه نازل کړي دي وما يَكْفُرُ بِاللَّهِ بالله وملت یو غچ چې کارو کدالا د پرشتتو د کتابونو د پغمبررانو او د ور روست فقط زلله د لالم حيده یقین د مره شوو په ګمرهي لري سره د حنا ان کفرو بی کفر وکوم ثم امنو بی ایمان راو و ثم کفرو کفرن بیا په کوپر کې نورم هم زیات شو یعنی مرګ په کوپر کې راغې کله ایمان راو نیو کله کفر تزي چې کم تر په صورت بیا موږ په ساوه طرف تزي د خېټه غلام دی د مفاد غلام دی نو په ساوه طرف تزي چې کله غلبې د مسلمانانو راځنو دی مسلمان شي او چې کله اسلامی حکومت قائم شي نو ت دا حکومت تو د قایم کړی دی او چې کله بل کوپې نظام را شي د دی د هغې سره ملګې شي او بیا هم په د کوپره کې ملړ لم یکون الله اولی لهم هم الله نهلی چې دوو ته بخ نه وکې واللاله یح د ی هم سبيله او نه به دو تهسهدسیسی د مراد دلارې رات د جننت لاره ده. بشر المنافقين زیرا ورکه منافقانو ته به عذابا له عذاباً الیما یقیناً د دې وده په اړه د نا قزا بده الیذین یتخذون الکافرین اولیاء هغه خلن چې د کافرانو سره دوستی کوي نه دي چې کافرانو په دوستی من دود المؤمنین سواده مؤمنانو نه آیا بتغون عنده ملعزه نو آیا د مشترک عزت لټي ته د الله دشمنانو سره د اهل کتاب سره د یهودو سره د نصارا سره دوست دي لپاره ګټه په عزت میلاوي شي دا بوشو بلیر او د دې د عملګری په تاته عزت درکې نو ته کمکل نه پويګې عزت چرته دي فان العزه لله جميعا یقینا عزت خو ټول ده الله سره ده عزت خو ټول ده الله سره ده ته اغل تقواړې نو ولته عزت نشته ستا په عزتی دي او جدان الله نه بغیر دې بغزې کې عزت تلکونو ذلیل بډی کی وقد او قد نظر علیکم فیل کتاب او یقدا نازل کړی شو نازل کړی دیغه په کتاب کې ان اذا سمعتم آیات الله چې کتاب تاسو واوري آیتونه د الله یوکبر بها چې دا غې نه انکار کیږي د دې مجلس دی او دې ماحول دی چې دا الله د آیاتونو نه انکار کیږي و یستهزأ بها او پهغې پړ ټ کې کېږي ان الله په نظام پړ ټو ک کېږي او د خپل اوسه شرهاخستلی دی د د اسلام تصور نه د ډیر پهخوانی دی دغ خبرې کوي فلا تفردو معهم نو مکې دديو سره حتى یخودو في حی غیرې داته خپل خلک مجبوری دی مجبوریدي ده دییر ټیم ک ت پاس مکې نه او سره ان نه سو پر چې بل خبره کې نه نه وتی نو مکه نه و سره انکم کوسر کې نه استي نو په دغه وخت کې اذن مثلهم تاسو به د دېو په شان شي په دې کوپر کې په دې ګناکه به تم د دېو سره ولګره کله خلکو یا لکه ګنازه به خبرې نه خبر کو ما خو کله نه مجلس کې شریک ده تم د دېو په شان خبرې کېو کنه کې خبرې کېو کې ان الله <سؤال> جامع المنافقين <سؤال> يقين الله جمكون که دا منافقانو دي او د کافرانو په جهنم کې ټولو زرا الذين يتربصون بكم اغا خلق چې انتظار کوي پتاسو تربس د بدی انتظار کوي او دا کار د بیکار خلکو دی د بدی انتظار دی چې سره په خپل چا سره سنشي کولې خو انتظار کوي هروب په دې لارو کې ګرځي را ګرځي چرته گاړه به ونه وي دا چرته دایک دا سترم دونه کیګي او دماکی کیګي نو چرته پيوسه شي کی به وانه لوزي چې خلاص شوتې نو دا دیوم دا رسي وي څه قدرتې ساحفت برا نشي سداسمان نه به تند رپري نه وزي سوتې چرته تلیکن په سفر باندې دمه لکړ نګاړي غورزي ګن دد را بچړ تر او نګورزي دا د بدی انتظار ن بكم ديو دا قردش دا زماني انتظار كي فتاسو فإن كان لكم فتحون نو تاس شرطة فتح ملاوشي من الله إلى الله لطرقنا قالوا دي هواي ألم نكم معكم وله من تاسترودة سا ما نو وإن كان للكافرين نسويبون او كا شرطة كافران تسا كام يابي ملاوشي أغويت فتح ملاوشي نو ديو زر أغويل ورشي قالوا ورتوي علم نستحوذ عليكم ولمن تاسو ګیرکړی نه وای دې طرف ته مونږ غونو که مونږه ملګرتیا کړی وې هغه طرف نه غوي او دې طرف نه به مونږ غوې نو ګیرکړی نه وای نو هم مونږه بچړی کنه مونږ څنګه کو ونه کوه وان منعكم من المؤمنين او بچم کړی د مؤمنانو نه نو به راغوي نه براقه غواړي فالله يحكم بينهم ان الله لا يجبر من اسك بيسره ولا يحل على الله للكافرين على المؤمنين السبيل او نرجز ذري الله كافر ان طرف المؤمنن به هسه غلبه ان المنافقين يخادعون الله يقين المنافقان لا لدوك ورك يالله وهو خادعهم الله خادع دوده ده خادع مران دديدو كي سذاب اولوركي واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالة. او کله جی دیو منزد تا ودریگی نو منزد دا سو دریگی ناراس ناراس سست هاری جی یو راؤو نن ناس دیو خلکو تا خودا نکی دا منزل چی رازیم خلکو تا خواهی ما خلکو بینی چی سبخو منز کی ولا یذکرون الله الا قلیلا او دیو اللہ نیاری مگر لگو یعن دغا لگ دا سد پارا دا منز نکی مگر دا خلکو دا پارا دا چی خلکی میوینی چی منز گزار دی ا ده جمعی منزیو کو شایی مسجد کی منزو کو ده بلی پیسل مسجد کی منزو کو ده جی بس خلقو تلگ شي نور دن پٹسده مو زبزبین بین دالکا ده دا مو زبزب دی دی پر منز کی ده کپر او ده اسلام پر منز لا الهاء ولا الهاء ولا الهاء ند ده ترد سردی ونراغ ترد سردی پنجاب کې او محاورہ مشور دو او این الا اللذین و اول اللذین ومن يذلل لله فلن تجد له سبيلا سوق الله ګبره کی نو تبعت هدايت د پر هرگز سلا ربينمو مي مطلب دا ده چې سوق د الله نو دا الله د رسول نه هدايت او نخلي نو بل به د کم زينوالي يا ايها الذين امنوا اي لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين ماني سي كافران په دوستي سيوا د مؤمنانو ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا آیا تاسو دا غواړئ چې تاسو دا الله د لپاره وګرځوي په خپل ځان باندې ښکاره حجت ښکاره دلیل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان په طور نه پلان دي درجه کی تور دور لاندې درجه د ټولو سختو درجه را ولن تجد لهم نصیر الا الذين تابوا مگر داغه خلق چې توبه وستلو اصلاح د خپل عمل وکړه وعتصموا بالله او موږ غوڵی او لا د الله پرسین په پر کتاب د الله او اخلص دین او مو خالص کو لِلّٰهِ د الله د طرف اولایک معل مؤمنین ذیوب بیا د مؤمنان سره ملګری وسوف یوتی الله المؤمنین اجرا عظیما او زرد چې ور به کې الله مؤمنان او مخلصان و تخلوی اجر ما یفعل الله بعذابکم الله سکی استسف عذاب ور کولو اذا الله توسو په دې باندې سپيده خو نه مې لاوي کی عذاب در کوي ان شکرتم کتا سو شکر ادا کوه امنتم و ایمانم و اللہ شاکرن علیما او ایمانم راوړو کان الله شاكرا عليما او دې الله قدردان او علم والا کو يګي په شکر گزار باندې نو ولي به سزا در لا يحب الله الجهر بالسوء الله نه خو جهر اواز کول چغو هل په دې من القول لو اننا این چاته خبره سخته کول وران خبره کول الا من ظلم مگر آغا چا تا اجازت دے چه ظلم شوئی نو مظلوم که دا ظلم او د ظالم خلاب چغوه ہی نو اجازت دی و تا وکان اللہ سمیعا ان انتو بدو خیرن تاسو جواب ورکوئی دا خیر کار خبره کوئی خ خبره او توخپوو یا ای پت پتو ساتے چارس رسلک زیادتے ہوکو او د جنا دی خبره دی پروت او او تعفو عن سوء او یا تاسو د داغه د زیاتینه هغه معاف کئ چا سره زیاتې وکوب مال کی فزان پا کی پاولات پا کی نو صرف معاف دکو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا أَلَّا مُعَاقِبُونَ كَدَيْ قُدْرَتِ وَالَّذِينَ يَكْبُرُونَ بِاللَّهِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَىٰ قَدْرٍ دَاللَّهُ پيغمبرانو دغه غواړي چې فرق وکي په مابين د الله د پيغمبرانو کې وایي نومنو ببعض او نكبر ببعض وبعض بني ایمان راوړو بعضي نمنو ويريدون دغه غواړي چې اتخذوا بين ذلك سبيلا چې وني د اسلام د کوپر فومنسکي بل لارا مودريټ اسلام راو اولائک هم الکافرون حقا ذقدی فرشتیا کافرن د اسلام او د کوپر پومنکی چې درمیان لار کومپرومایز او د مفاهمت خبرې کوي اولائک هم الکافرون حقا ذقدی پرشتیا کافرن اصل کافرانو زده وی او اعثرنا للكافرین عذاباً مهینا او تیار کړه د دې کافرانو د پاره د سپکاوی عذاب او الذین امنوا بالله ورسله او هغه خلک چې ایمان راوړي په الله باندې او پیغمبر راوړي باندې او فرقونه کې منز میندې یو د دېو کې اولای کسو په یوتیه مجورهم زرد چورب کې الله دیوته اجرونه دی وک ان الله غفور الرحیم یسئلک آهل, اهل الكتاب تطوس کې استان اهل کتاب انت تنزل عليهم کتابا چې نازل فلش په دیو باندې کتاب من السماء د اسمان ترپنه یعنی څنګه چې تورات مکمل نازل شو نو دیوې دا کتاب مکمل نازل کا دا غواړی ته پوسونه کوي فقر سالو موسی نو تخفقه کېګهما دیو ته پوس دا موسی علی السلام د اکبر من زالک رضی الله غټ غټه خبره فقال نو دیو ویو ارد الله جهره من تعالی فاقذتهم الصاعقه نول والدولر بجلايب ذ ظلم په وجه ديو اند ديو ذ ظلم په وجه ثم اتخذوا العجله بيد اسخون و په خدای من بعد ما جاءتهم البينات فصد دينج ديو ترغلي وخکار خاره دلایل فعفون عن ذلك لو عفوك مردم ديو تر ديكارون دي واتينا موسى سلطانا مبين وموسى السلام او دليل ور کړو رفعنا فوق هم مه او چتکر د دوو د پااس تور هرر بسااق هم ان د اقراره غستو دپه وقل نا دوو تمویللو دخل الباب سجددن ننو وزې پهې دروازبانې سجدن فاج زيبانې وقلنا ل هم دو لا تعدو في سبې تاسو تجاز م کوي د سبب پقانون کې د خالی د وريوا خنا من هم میسااق غليز کلک وادم د فپس سبب د ماتولو د وعید دیو وکبره مو په سبب د کوپر دیو د الله آیاتونه باندې وقتلهم الانبیاء په سبب د قتلولو پیغمبرانو لرب غیر فنا حق فناهق و قولهم په سبب د وینا دا دیو قلوبنا غلظ د موږ ژونه په پردو کې دي بل تبع الله علیها بلکه موهر لګولې دا الله په دې ژوندو بې کوپرې سبب د کوپر د دیو په دې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم او قران باندې فلا یؤمنون الا قلیلا وبکبرهم او په سبب د کوپر د دیو د عیسا او السلام او انجیل باندې موږ کوپر کړو و قوله مو وینال دیو علی مریم او مریم باندې بوھتان عزیبا لوی الزام او قوله مو د دیو دا وینه ان قتلنا المسيح وجلد المسيح عیس ابن مریم و عیسا چیز وید مریم ده رسول الله چی رسول د الله ده و ما قتلوهو او دیو نده وجلے و ما صلبوهو او نئی پانسی کڑے ده ولیکن شب بها لهم لیکن معاملات د دا, دا پارا مشتبه کڑے شوی ده او مشتبہ کڑے شوی پا دیو طریقہ وانی مشتبہ کڑے شوی ہوئا چی دیو عیسا السلام جیل تا چولے و بندی کڑے او شکل له پانسی و خره غنو پانسی د صلیبی و درول او چې پانسی کو نو سره پسې اورولېګ او سره دوم بازه تاثیر د کله تاتیانوس دغه دوم نو اورولېګ نو الله تبارک و تعالی عیسی علی السلام په ورن برو خېجو څنګه څنګه روح او بدن سره او داغه شکلې برې تاتیانوس باندې ورواچو چې څنګه بار روت او د وکلا کراونه وې دغه روت نو زه ری پانسو ته وخی دا ناغه چغی واهلی وی تاتیا نو سمات ستاسو ملګریمو واو ته ووځو دې ځای کنه ستاسو ملګریمو نو چې څنګه ته تیا نو په ان سکو نو هغه ملګری زموږ سره شو نو چا دا دې چا وی دانه دې هغه دې مشتبه شو خبره یو سړی کور ته غوخه راوړی و یو یو سير غوخو نو هغه خځل اور کړو وې دا په نو دا سره وچر ته بخل سره غوخه بي نو را ورا وړي نو هغه خځي په خکړه یوسټه ټوله خوړه سره کور تر هغه وې غوخه سې شوا دی پښو خوړه کور کې پښو هغه سره زړه لاړ او وغست و تل راوګهستو پښوي وتلل